Корови та вівці, які йдуть з паші, заникують у наш город, і мати йде їх проганяти, а потім скаржиться на сусідку в ріднючу горпину, котра не відвертає корови від городу, а вночі никає по ньому, никає по нашому подвір'ю, позбирає всі яйця, які знесли кури, позриває перші черешні та яблука. Я обіцяю впіймати захланну горпину і підкувати, і ми сміємося. «Бо ж колись давно толочила наш лужок біла кобила, і я упіймав її, привів на своє подвір'я. Господар не знаходився, і я підкував кобилу, а пройшла чутка, що на сусідньому хуторі, в яківцях, у чоловіка заслабла жінка, не злазить з печі. Прийшли до неї родичі, аж вона кована на всі чотири, підкови на руках і на ногах. Кобилу я розкував. Підкови мої, власні» і відвів на хутір, віддав господарю. І поралася в дворі господиня. Без підків. Ми з матір'ю знову сміємося. Пізно ввечері по вулиці їде панський осавул. Посіпака стукає нагайкою вікна, горлопанить так, що чути за верству. Гей, виходьте завтра на роботу, та рано виходьте, бо будете биті. Мати розповідає, що він нещодавно напився до дідкових ріжок. Забрів на кладовище й гукав, гей, ви вставайте й їдь на роботу. Оповіли панові, той сміявся. Молодець, цей мертвих підніме. Хоч до нас у Саволи не заїжджає, мати вже стара для панської роботи, одначе я про всяк випадок ховаюся в вишняку. Вночі зорі падають мені в зіниці. Лежу в санях на погрібнику, бачу крізь нехорощану шалину, як висуває з-за хмари ріжки місяць. І щось мріє в саду під лісом, а на білі гречки лягає срібний серпанок і пропливає над садом кругла з довгим, недоладно причепленим хвостом птаха. Таємнича і віща, а потім плаче в лісі. Віщий птах, віщий його плачі. Я думаю про те, що було б добре звікувати в оцьому куточку під лісом. Але те мені заказано. Мушу шукати іншого місця, іншого поля і іншого лісу. На Запорожя я більше не поїду, мені б тільки дізнатися, чи вирвалися з ляських лищад козаки. Слобоку, я для того зробив усе, що міг. Нехай простить мені товариство, що полишаю його. Серце має свою волю, а козак – свою долю. Вона усміхнулася мені, і маю бути їй вдячні за те. Світ широкий, десь та знайду куток. Заберу мальву, заберу матір. Мальва на новому місці посадить мальви. Або забере ту, яка росте в неї під вікном. І насіє чорнобривців, королевого цвіту, цар бороди. А я викопаю криницю. Цю криницю, що в нас у понизі городу, копав мій дід. Одного разу батько такої, якось, як оця ночі, вертався з шинкою і побачив біля криниці панича в червоному жупані. Батько зняв шапку, клонився паничеві. А той ні сіло, ні впало, як зарегоче, і шубов всю криницю. Тільки підківки, а чи, може, копиться, зблиснули. Кілька днів наші ходили по воду до сусідів, а тоді батько й каже, «Вода наша, той чорт наш!» І почали брати воду своєї криниці. Мені чомусь стало трохи сумно і трохи шкода полишати наше таке гарне обійстя, нашу криницю з нашим чортом, наш сад з нашою нічницею, але подумав про наші ось тут кривди і нашу недолю, і от горнуті думки. Про Мальву ж думав повсякчас. Я ще ніколи не припадав так думкою до жодної жінки. Жіноцтво я люблю. Та й хто його не любить? Але ще жодного разу не був по-справжньому закоханий. Вже думав, що й не покохаю нікого. І аж запечалився з того. І ось. Кілька разів навідав мене дід Хіндя. Сусід. Сідав на перекинуті догори дном, тріснуті посередині ночви, розкурював люльку, запитував. Добре тобі в козаках? «Як вам сказати? Добре там, де нас немає». Дід хиндя, досугий маленький, вже не сивий, а жовтий, але той рудаво жовтий пушок тримається на голові міцно. Дідок жвавий та моторний. Колись він побував за порогами, і тепер розпитує, що там та як. Я напередодні видер кілька гнізд диких бджіл, пригостив діда медом. Він їв хліб з медом, зубів у нього не було, самі пеньки, він загрібав скибкою мед і жував. Не міг прожувати, і мед стікав йому по бороді. А у нас зовсім життя не стало, журиться дід. За пана Ходоровича ще можна було кудись сховатися і якось перетривати. Десятину брав або два дні панщини, косили сіна, в лісі дозволяв і деревину спиляти, а теперечки ні в ліс, ні на луку, ні на став. А лютості в ньому утоплю, замордую, повішу. І топить, і вішає. І ні сховатися у нього, ні обдурити. Все знає, все бачить. З нашого батькореня у католики вихрестився. І батька та матір повихрещував у католики. У могилах. Тепер у родзоний. Невже не знайдеться на нього гострої шаблі? Знайдеться, кажу впевнено. До мене лащиться песик пундик, лягає на спину, підгинає лапки, просить, щоб почухав під горлом. З першого дня признав мені хазяїна, не відстає на крок, спить на погребі під саньми, він, і справді, схожий на підрум'яненого пундика. Круглий, жовтий, шерсть густа, в рудуватих підпалинах, на грудях біла пляма, швидкий, хитрий і розумний. На кожну небезпеку, на кожну тривогу у нього інший гавкіт. На людей, на осавула, на вовка, на кота. Пундик – єдиний пес на цілий хутір. Всіх інших порозривали вовки. Влітку Пундик навідується до млина, де може поживитися чимось від помольців. Одного разу він поцупив кільце ковбаси. Або хоч обметиців хопить.